чи хлопцеві життя запаскудив. Перепер його з Іспанії до комоняк. Тьфу, та й годі. Іван Кузьма був сотником УПА. Забрали його контуженого без пам'яті про збою. Дістав він 25 років таборів із пізнішим засланням і життя своє цінував лише постільки-поскільки. А що більшого і сильнішого за нього не було ні на етапі, ні на таборі, то став він часом найавторитетнішим серед в'язнів, а оскільки ще закінчив і гімназію того часу до війни, то взагалі рівного йому в таборі не було. Хіба що Андрій Школа не такий великий і сильний, як Іван, але освічений, чіткий, часом жорсткий і суворий, але не з тих, що легко гнуться і лежуть ззади табірному начальству». Вони забрителювали з Іваном після бійки, яка, певно, мала статися неодмінно. Зморені після праці на руднику, повечерявши, в'язні займалися хто чим міг, чи то зашиваючи свої младенькі речі, чи щось читаючи. Наступного дня був вихідний – День Сталінської Конституції. Кузьма зовів про вихідний з властивою точністю і схильністю до кипкування над усім світом. Одна користь із того падлюки. Що маємо празник? Не мусимо працювати. Коли же та сволота здохне? Скільки наших людей сидить по його падлючих таборах? Та ще з 39-го, коли освободители прийшли на Західну Україну і почалося... Ген на пару тижнів по вже забирали людей ні за що, ні про що. Андрій не чувся різного за той рік, коли вернувся в Україну. Але не в сьомуй дня віри. Просто не хотів вірити, що то правда, і не хотів вірити нічому. Аж доки не опинився в Норільську. Не смій говорити так про Сталіна. Він війну з фашистами виграв, він людство врятував від загрози фашизму. Андрій скочив з місця і визвірився на кузьму. Курва, такі як ти, ідіоти, допомагали комуністам, а потім самі по тюрмах згнили. Не добили ми тебе ще на хутрі і дарма, що і зараз до тебе нічого не дійшло. Ти москальський прилизню, тупа більшовицька сволота. Кузьму теж порвало. Він закипів так само. Моїх батьків убили Москалі, мою сестру замучили НКВДисти, сусідів повивозили в Сибір. Я пішов у ліс воювати проти москальської навали, бо всі наші українці, хто хоч щось має всередині варте чоловіка, встали на захист своєї землі. А такі недоборки і телепні, як ти – Цілували москалям сраки, і не мали і не гріш власної гідності. «Іди, поцілуй сраку начальника табору. Може, він тебе приласкає, та й будеш у нього смоктати, аби дав тобі ще один ковалок хліба». Андрій кинувся на Кузьму. І він був менший, але спритніший, і битися по-різному міг. І доволі добре. А головне, його проймав гнів, і він нічого не боявся. Їх розщепили ледве-ледве. Аж наглядач прибіг і почав періщити обох канчуком, середині якого був металевий дріт і закричав, що сій час буде стріляти по всіх, якщо ці не угмоняться. Та вони качались по підлозі, в якому шаленому двобої, і врешті, заюшені, мокрі від поту і брудні, запиленої долівки, розлізалися по кутках. Але не тут було дістати ще по тижню карцера. Це вже була каторга. Ледве вода з хлібом і раз на день якогось гейби супу вийшли водночас з карцера, хоч сиділи в різних камерах, обоє охлялі і замучені. І лише зиркнули одне на одного, і то було все. За кілька днів Кузьма сказав оголос у, у Баракові ніби й до своїх, але чутно і Андрієві. «Тільки певні українці можуть у світському концтаборі бувати один одного, і це на користь москалям. А де ж наша віра у націю, у самих себе, у слово Україна? Я життя віддавав за Україну, – сказав Андрій, – і зараз віддам, якщо треба». Так почалися розмови, які за пару років переросли у близьке приятелювання – навіть сказати подружбу дружбу. Андрій і Пако дістали по 10 років таборів із дальшим поселенням. Часу у них було доволі. І розмови були довгі, і порозуміння нелегкі. Пако повна річ стояв на боці Андрія, який захищав ідею комунізму, міжнародної солідарності, пролетаріату і настоював, що це помилки, що всяке може трапитись, але ідея – вища забуття. Кузьма згодом у дискусії включились і інші. У півці стояв на своєму. Що зробили совєти на Західній Україні, коли її окупували? Тисячі невинних людей постраждало. За що? Жили собі спокійно, раптом прийшла совєтська окупація і людей повивозили в Сибір – Позабирали помешкання, поригнували господарство. За що? З якого права? І от подивився на Йосипа Зільберштейна. У буфеті газети «Радянська Україна» у Києві сказав, що такими пиріжками можна гвістки забивати, чи каміння товкти, а не їсти. Десять років на другий день посадили. Мовляв, виступи проти совєтської власті. Ти от перепитай його – Сміх крізь сльози. За що людина страждає? Головний його злочин, що він єврей. І тільки. А наш? Бо ми українці, і ті, що знають, що ми українці, а не москалі. Міжнародна солідарність. Може, десь вона існує, але не в Совєцькому Союзі. Ось ви спокоїте за солідарність сидите В Норильському Совєцькому таборі. А ваші друзі у Франції та Іспанії на волі живуть і працюють. Міжнародна солідарність можлива, мабуть, але не з совітами. В словах Кузьми була гірка і болюча правда. Ми були чесні, сказав Андрій. Ми йшли воювати за правду проти коричної чуми фашизму, за добро і справедливість. Нас.